Mereka bunga Palestina Yang bermain di atas reruntuhan negerinya Mereka bunga Palestina Yang belum sempat mencium ayah-ayah mereka Sejak mentari terbit Bayi demi bayi telah lahir Menangis, menangis Bersahutan dengan desingan peluru-peluru Yahudi. Satu persatu berguguran. Semoga syahid yang mereka dapatkan. Mereka bunga Palestina. Ayah-ayah mereka terkurung dalam teradu besi. Di belakang penjara hina yang tidak pantas dihuni manusia. Hari raya datang sampai hari raya berikutnya. Di mana ayah-ayah mereka? Ataukah telah wafat tanpa mereka dapat melihatnya sampai hari kiamat? Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Bunga Palestina. Allahumma suri al fi nafi filistin Allahumman suri al-Muslimi nafi filistin Allahumman Allahumma al-Muslimi fi filistin Kau al fi al fi al fi al fi muslimin di filistin diperangi oleh orang Yahudi Orang-orang yang terbunuh di sana Mudah-mudahan Allah berikan mereka syahid di jalannya Kita bersimpati terhadap kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah di filistin dan kita mendukung perjuangan mereka untuk membebaskan Palestina. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu dan sekarang juga mencurahkan perhatiannya untuk baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestina. Bahawa tidak ada putus asa di dalam kehidupan. Leta'akna tuhmu rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala akan menegakkan dini agar memantapkan agama Allah wal-aqibat oleh taqwa kemenangan akan selalu dipegang oleh orang yang bertakwa betapa terjajahnya masa kecil mereka bunga Palestina Bunga Palestina